de az idegeneket szünet nélkül ostromolták a nyomorékok, a legyekkel elepet csecsemőket cipelő asszonyok, a cipőtisztító fiúk, no meg a férfiak, akik a használt borotva pengétől kezdve az óriási töltőtól lakik, amelyekben garantált hat hónapra elegendő a tinta, mindent tárultak. A közlekedés még rosszabb volt. A lassú, rozzant villamosok még zsúfoltabbak voltak, mint valaha. Utasok lógtak még a hákcsúlyukra elősített rudakon is.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 Előre az állait, keble tisztán kirajzolódott a zöld alatt. – Gyönyörű vagy, – mondta Wolf. – Takarodj innen! Wolf gondosan szemügyre vette a nőt. Túlságosan jól ismerte ahhoz, hogy szeresse vagy utálja. A múltjának egy része volt, mint egy végi barát, aki a hibái ellenére is barát maradt, csak mert mindig is az volt. Wolf azon tűnődött, vajon mi történt szónjával, ami őt, ő évekkel ezelőtt elhagyta kairót.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 Fűrt tojás, skót lazac. Szondja csodálkozva nézett föl. Ilyesmit manapság nem lehet kapni, háború van. Wolf elmos hődött. Kuláliban van egy kis görög szatúcs, aki nem feledkezett meg egyik legjobb evőjéről. Megbízható? Nem tudja, hol lakom, és különben is. Az ő boltja az egyetlen hely Észak-Afrikában, ahol kaviárt lehet kapni. Szonya odalépett és belenyúlt az egyik zacskóba.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 Ma délután abba a szokatlan élménybe volt részem, hogy kénytelen voltam átvenni az egyik ön tábornok szerepét. Rommel dühöngött. Előre tudta, hogy valami gúnyos megjegyzés következik. Pedig most nem volt kedve kesszering vitatkozni, csak az ütközetre akart gondolni. Kesszering folytatta. Rendkívül nehéznek találtam a feladatot, mivel meg volt kötve a kezem,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 A tábornag tudta, mennyire gyűlöl Rommel visszavonulni. És mit fog csinálni az ellenség? Intézte Kesselring a kérdés von mellentinhez, akinek, mint hírszerzőnek kötelessége volt, hogy a becslések alapján tájékozott legyen az ellenség helyzetéről. Űzőbe vesz minket, de nem azonnal, mondta von mellentin. Szerencsére az angolok mindig késve használják ki a helyzeti előnyüket, de előbb-utóbb meg fognak próbálni kitörni. Rommel megszólalt.